І хоча жоден з гусарів, Януш був певен, нічого не почув, сам він вловив. І з ледь підсвітленої снігами темені попереду хтось обережно закашляв. Закашляв один, і другий, і третій чоловік. Ті, хто перекашлювались, ховали роти в шапки чи в пригощі, Та все одно їхнє застуджене бухикання було в поляків під носом. І ось, не сподіваючись від самого себе, навстріч козакам закашляв і Януш. Я, мовляв, свій, свій, і нічого боятися. Козацьке бухикання притихло, і тут Януш увігнав остроги коневі в боки. Кінь плигнув вперед і перед ним темніші за темінь, гойднулись збентежені постаті козаків. Януш зрозумів, що козацька залога його прогавила Козаки прийняли його військо за кінноту свою, бо подумали, який дурень буде наступати вночі та ще й по такій ожеледиці Вистрілило і закричало лише троє чи четверо, а решта, Януш не бачив скільки, але багатенько, кинулися, хто зміг навтяки Гусари пустили в хід піки і на сірім снігу зачорнілі козацькі шапки Кінь креснув копитами гору, і Януш засік, що це були п'ятьківські вали. І в цю мить прямо перед ним ударили козацькі гармати. Вони були зовсім поруч, бо Януш почув навіть псячий запах, окалини від розпечених на жаровня гарматних ключок. Козацькі ядра прошваркотіли над головами гусар і розірвалися в полі. Там, де Янушевого війська вже не було де парували з-під гусарських коней самі лише свіжі котки. Козацькі гармати встигнули стрельнути кілька раз, як над головами гармашів замиготіли палаші й піки гусарів. Януш зарубав двох, замахнувся на третього, та козак схопив з гарячу замість ядра зрубану голову свого товариша і пошпурив нею Януша. Януш не встиг ухилитися, і голова ударилась йому в губи, ще теплими губами мертвого козака, наче поцілувала. Того гармаша розрубав хтось із гусарів, а Януша знудило, і він, не знайшовши нічого іншого, нагнувся, захопив пригоршнею із губ свого коня піну і став тою піною обмивати губи свої. Поки він це робив, гусари вже з'їжджали на кінських крупах звалів у саму п'ятку. І тут їх зачало валити. Козаки влупили по них з мушкетів. Ховаючи за демарями обкиданих снігами хат, вони били з мушкетів, не витрачаючи часу, щоб їх заряджати, бо з демарів чиїсь невидимі руки подавали їм мушкети вже заряджені. Козаки опускали у демарі мушкети відстріляні, і все починалося спочатку. «Обминайте хати!» – крикнув Януш гусарам. «До холєри!» «Шукайте кавалерію! Хотинського!» І погнав коня вуличкою до церкви. Під церквою між хрестами і чорними стовборами дерев рубалися з пішими козаками драгуни. Вони вже сходили і зійшли б кров'ю, якби не наспів з гусарами Януш. Душ за двісті козаків не нападали, але й не відступали. Оточивши церкву, повернувшись спинами до неї, вони відбивалися шаблями і... Келепами. Поскидавши, що було легше, під ноги кожухи Вони мовчки ломили драгунів, а ті ломили їх Хекання з супів'я і брязки з шабель віддавалися в дзвонах І було враження, що то хекають і сопуть дзвони Від стромлених у кучугури драгунських смолоскипів було досить видно І Януш помітив, які козаки худі Самі кістки, шкіра й м'язи. Билися вони спокійно і зосереджено. Лише оселецці на їхніх головах стрибали чорними вогнями. Та ось серед запорожців промайнув один квадратовий натоптаний чоловік. Він гамселив булавою і кругом устигав. У цьому кряжистому паруючому чоловікові Янушу пізнав Косинського – та й той упізнав його, бо висякався в Янушовий бік і показав йому слизьку від крові темну булаву. Януш трохи піднявся на стрименах і, стримуючи коня, оглянувся на гусарів. Наказав їм розгортатися на майдані для атаки. «Чи є в обозі палі? Чи не забули ці нехлює обозники взяти з собою палі?» – подумав Януш, тягнучись повеселілим запеклим поглядом до Косинського. Косинський ще раз опустив булаву на голову якомусь відшедушному драгунчику і щось крикнув. Крикнув, і козаки враз припинили бій. Завдаючи на плечі поранених, вони замилися в церковні двері. Церковні двері розчинилися навстіж, і ось один за одним, по п'ять-десять і більше чоловік, відстрілюючись лише з пістолів, козаки стали забігати в церкву. Вони всі до одного, всі двісті душ, миттєво в неї всоталися, наче їх утягнуло протягом, і зачинилися. Драгуни гусари, побачивши таке, навіть розгубилися, а церква, прийнявши запорожців, ніби розпухла. Під її стінами на снігу валялися лише кожухи. «І де вони там усі помістилися?» Здивовано запитав крайній від Януша гусар. «Поставали один одному на плечі», – посміхнувся Януш і натягнув вудила. «Підпалюйте!» – наказав він. «Підпалюйте!» – прошепотіло в дзвонах. Драгони позіскакували з коней, допалися до смолоскипів і, розмахнувшись, хто вище, зажбурляли церкву кудлатими вогняними балабухами». Суха на морозі соснова повощена церква спалахнула, як вітер. Коли Янушева кіраса і халяви чобіт стали від вогню гарячими, а перемерзлі драгуни-гусари потяглися ближче до церкви погрітися, з погубілої темені, на небі саме пробився місяць, з боку від гнилоп'яті вихопилася козацька кіннота. Пригинаючись до кінських грив, у самих сорочках з синіми примісяці шаблями запорожці летіли ніби на низьких приземлі крилах. Їх було зовсім трохи, всього до ж 300-400, і Януш відразу ж зметикував. Через церковний майдан він відступив з гусарами до закиданих снігом ближніх п'ятьківських хат, і коли козаки погнались за ним, ззаду від палаючої церкви виступили драгуни і оточили їх. Тепер уже в пастці були запорожці.